sense donar-nos en compte ja ens ha passat un altre any és que sempre ens passa el mateix quan arriba a l'estiu després no ens han d'anar en compte i ja estem a finals d'any hi han unes coses curiosíssimes eh? setmana santa vacances és que sempre són les mateixes i després no ens han d'anar en compte estiu estiu i ja hem acabat l'any o sí, que és una cosa curiós, però se'ns acaba rapidíssimament si anem comptant amb aquestes coses. Bé, avui volia eh, parlar d'una cosa que mm, es veu ara moltes vegades i que sap greu, que sap greu. A veure, ens anarem cap a les mariscadores mm, de Galícia? A veure, L'altre dia vaig parlar també amb una que té la seva família aquí, que van venir a veure la seva família, i em va comentar unes coses que dic sí que és veritat. Resulta que, a veure, les eh, mariscadores són persones que tenen que fer la seva feina, que ja sabem quina és, si no, un altre dia també parlarem, no hi ha problema, però té que ser un, un horari, diguéssim, que tenen que... O sigui, tot el que tenen que fer en l'aigua, que és agafar, en fi, tot el que tenen que fer dins del mar, ho tenen que fer amb un horari que ells els diuen. O sigui, el govern els diu un horari que poden fer el que vulguin allà dits. Però, però, si verdadament ho fan amb un altre horari que no sigui el que tenen com en ordre, poden ser multades, poden perdre la llicència i moltes d'elles, perquè sempre són dones i noies, Poden perdre doncs, el, mitjà, el mitjà, diguéssim, de vida, perquè cada dia el de matí, a primera hora, elles s'aixequen, elles se'n van. Després ja en parlem un altre dia, si per cas, perquè avui podia parlar d'una altra cosa, però avui parlar d'elles. Vale. Aleshores, fa uns quants estius que tenen verdaderits problemes, problemes grans, grans. O sigui que les mariscadores tenen els teus horaris de fer la seva feina, vale? mentre fan la seva feina, no hi han perso persones que vagin a banyar-se, ni tampoc turistes, perquè són horaris que són, verdaderament, només per la feina. Però, què passa? Doncs pues ara ho explico. S'han convertit pràcticament en vagilants de la platja. Elles s'han convertit en vagilants de la platja. Per què? Perquè quan arriben, sobretot, homes amb banyador, què fan? Què fan? que busquen el marisc que està allà enterrat. A veure, el marisc que està allà enterrat no és que tot s'ha de decidir d'agafar, és que ella, pobreta, m'ho va dir, és es que és horrorós, <res res> perquè, <res> anem a veure, les mariscadores, a les ries gallegues de l'estiu, sobretot, els caps de setmana, les platges s'omplen de turistes, però s'omplen molt a un horari, determinat a partir al o sigui, moment que elles ho deixen la feina, perquè elles van a primera hora quan l'aigua està gelada, totes aquestes coses quan deixen el temps lliure i la platja lliure pels turistes o pels que volen banyar-se, hi ha un problema molt gran. Molt gran. Què passa? Que molts d'ells, normalment són homes eh? Molts, molts, molts d'ells, busquen dotzena de cloises per l'arròs del migdia. No passa res si verdament una persona l'agafa. Però ella em deia, diu, a veure, a veure, si només que una persona agafi mitja dotzena de cloixes per una persona no passa res. Però és que com que les platges s'omplen de turistes i de gens que venen a banyar-se i a disfrutar de l'aigua, si un ho agafa, ho agafen tots. I què passa? Que no és lo mateix per una persona que... Per 200? no pot ser, no, per què? Perquè les mariscadores, que em de és que fem una feina, és una feina, les repom les cloises a les platges i i això què vol dir que el repolen el pla repoblar, repoblar vol dir que les posen de manera perquè n'hi puguin haver-hi constantment. El que arriba de fora, el que no és una mariscadora. No té ni idea d'això. I què passa? Què passa? Doncs que amb els peus comencen a moure els peus, comencen a aixecar tota la, la sorra de, del mar, per entendre'ns, i treuen el que hi ha. Això no pot ser. Pensem que les mariscadores, perdó, que no em sortia bé, mariscadores, les mariscadores, o sigui, elles, només poden recollir 4 quilos al dia, i d'una talla gran, perquè abans, abans, no es controlaven moltes coses, però ara, quan elles han recollit tot el que han agafat, passen per un lloc que els hi controlen la mesura, i si la mesura no és la correcta, que és massa gran, la tornen a l'aigua. O sí, sigui, que està controlat. A més a més, els hi vaig dir una cosa, abans quan les mariscadores estaven al mar, no portaven un aparell especial, portaven una cosa per rascar la terra, anaven ben abrigades, perquè allà el fred és fort, en tratges, diguéssim, per estar a l'aigua, però ara porten un aparell que el posen al costat del de que volen treure i els hi marca si és la mesura que té que ser perquè no se'n poden agafar de gaire grans, o sigui que està tot controlat. Però, clar, els que estan allà no saben res d'això, els que van anar a la platja. Els que van a la platja, vull dir, el que fan és que comencen a rascar amb els peus i apa, i això s'ajupen i agafen. No, és, és un problema molt grau. Sembla una cosa inofensiva, però quan són moltes persones que comencen a grapar les cloixes, Primer, destrossen el seu treball, perquè elles fan un treball que no ho sembla, però és un treball constant. Estan posant perquè es vagin multiplicant. Si vénen aquests i si comencen a treure que elles han deixat, què passa? Resultarà que tindran molt menys material, perquè se'l hauran endut. O sigui que és un problema. Llavors, a veure, hi han centenars de persones que si, per exemple, no hi ha una persona que vagili, que comprovi que aquell que ha entrat a l'aigua s'està banyant, no que aquell que ha entrat a l'aigua està buscant. No. Si no hi ha ningú que controli, què passa? És que ja ha passat, ja m'ho explicat. Ja ha passat. S'acaba arrasant amb tota la feina en una platja. És horrorós. Al mateix temps, si fan això una cosa terrible molt greu que l'ecosistema de la zona queda destruït o sigui el treball que elles fan ajuda a que les coses es mantinguin però si verdament destrueixen el treball que elles han fet no serveix de res ni l'esforç ni el temps ni els diners que s'han gastat perquè a veure plantar coses i multiplicar-les i tot això, és una cosa que tenen un gasto. Doncs no, senyor! S'ha acabat tot el treball, tot el treball. Apa! Se'n va a l'orris. Doncs ara què passa? L'hivern no passa. Però l'estiu sí que passa. Resulta que han tingut que demanar ajuda tipus de guardacostes que agilin que verdaderament hi han moltes persones que sembla que estiguin nadant i el que estan és en vin. Després també hi ha una cosa que diu que s'han donat compte. Molts porten unes galladetes petites, i fan veure que són dels crius. I quan et passeges per la platja, pots veure d'aquestes aquestes les utilitzen només, no per construir castells de sorra. Mentida! Són per anar posant cada vegada que entren a l'aigua, agafen el que vulguin agafar, que han deixat les mariscadores ben posat, ho treuen... I immediatament ho posen dins de la gallada i si ho tenen per exemple a la família, doncs, la gallada no es toca, però tothom es pensa que és la galledada del criu, La gallada del criu res. és la galledada que l'omplen fins, fins on es pugui per poder fer, per exemple el dinar. Sí. Llavors què passa? Que no és suficient diguéssim que hi hagin dos mariscadores que es quedin allà va vigilant necessiten ajuda. Ajuda. En realitat les mixadores són sempre de unes cofraries que s'acumulen i totes les, perquè normalment són dones, dones i noies. I aquestes persones, o si sigui, són d'una cofreria, pues doncs ara han tingut que començar vigilància privada, fins i tot pagada. Per què? Perquè si no se'n donen en compte que les closes desapareixen. I ara han tingut que posar encara una altra cosa, perquè és que cada any n'hi ha més. Perquè, a veure, si algú l'any passat va treure les closes que les mariscadores havien preparat perquè es n'hessin multiplicat i no totes aquestes coses, i us explica a una altre i diu, escolta, més que menjar unes closes, tu no saps com estaven de bones, no saps com estaven bé, és que el millor és agafar-les d'aquesta manera. Claro, n'hi ha una altra, cada any es multiplica si en un any hi havia tants en l'altre n'hi ha doble i va continuar llavors, clar, això no pot ser això no pot ser perquè si no resultarà que no hi hauria ni possibilitat de que en els mercats ni hagués perquè són d'orient tots els que van, diguéssim, així de passeig a dir a l'aigua dins l'aigua aleshores de més és un problema i és un problema de veritat eh? és un problema de veritat a veure, quan agafen el, amb una paraula les closes d'aquests aquest, llocs, després les depuren. Per què? Perquè si no estan depurades poden portar algun mal per la salut. Els que, la, els que les recullen d'aquesta manera per robar-les, per, robar per entendre'ns, que no les van a comprar, resulta que, a veure, un dia poden tenir un mal de ventre, un mal d'estomac o poden tenir alguna cosa i ningú sabria per què és, i és per què. Per què? Menjar marisc ha d'estar prèviament depurat. Si no, pot ser dolent per la salut. És una lluita contínua. Va començar fa uns anys això. De la... Veien un home que agafava, no deien res. Però ara és una cosa, ho va dir-ho, diu, és que de més patim moltíssim, perquè la feina que fem, que és dura, perquè és molt dura, no és venir-me a banyar com hi ha el sol i l'aigua està calenta, no, no. Elles entren a les cinc i mitja, a les 6 de sis de, del matí i allà estan, vull dir, treballant, però moltíssim, moltíssim. Doncs, però diu és que cada any és pitjor i cada any necessiten més persones perquè controlin l'individu que està a la platja i que sembla doncs, que només es banyi. de banyar-se res. Posem que no va ni banyar-se, el que va és agafar cosa. Doncs s'ha de pensar que verdaderament és per a algú. El que dona la casualitat que en el lloc on tenen les cloises és el lloc on també es banya la gent. Però no passa res, perquè fins ara les cloises hi eren igual i la gent es banyava però no tocaven res de terra, no ho tocaven perquè sabien que és una cosa que estava com és com si estigués plantada, no està plantat però bé, bueno, com si estigués plantat però és que és al revés o sigui, els de l'aquella terra ja ho saben però els que no són d'aquella terra o els que, en fi no volen gastar-se ni, ni un euro per agafar-ne quatre cloixes ho desemeneguen absolutament tot o Sí sigui que és, a més les cofreries aquestes normalment, són persones que és la seva vida fer aquesta feina. Hi ha moltes mares, moltes mares, que el pare porta el cri al col·legi i les mares surten a fer això. I d'això en surten amb diners. I moltes àvies, i moltes àvies. Les veus, si sobretot vas de matí a veure el mar o a passejar-te, les veus amb elles ben amb tratxes ben abrigats, després amb, o sí sigui, sempre porten un pal, com diguéssim, una forca, per moure-ho bé, amb cuidado, o sigui, després porten aquest aparell per la mesura de quan els agafin, totes aquestes coses. Però, però, però, és una feina, i és una feina que porta diners a casa. Quan ell arriba, el marit, de bon, se'n va, a treballar, i almenys tenen dos sous, un parell de part d'ella i un de part d'ell, per les criatures, per lo que sigui que tot és una ajuda. Però, bé, estan molt, molt enrabiades amb el que està passant ara, però molt enrabiades. I fins i tot, ja en saben també que de nit també hi van, eh? Hi ha persones que només van agafar-ho i llavors, clar, necessiten posar un tipus de vigilància, pagant lo que sigui, però que controlin tots aquests llocs on pot arribar a passar això. Imagina't una cosa més absurda, no? Però va començar amb una tonteria i ara s'acaba, doncs, doncs, un robatori fatal i a més desmaneguen tot el que està preparat perquè se'n produeixin més. En fi, com que vaig trobar aquesta noia em va explicar totes aquestes coses i m'ho va dit tan enfadada, pobreta, i en deia, diu, i a més, que treballem hores i hores allà amb l'aigua, l'aigua gelada i tot això, i que vinguin uns, i que mira, que fa el sol i que està en la mar de vell, apa, les galladetes del nen tot plen d'això. Bé, doncs és curiós. Sí, que quan, un, quan nosaltres tot plegat, anem a un lloc que hi hagi un treball que el treball s'ha de respectar que hi hagi altres persones que treballen doncs si estem per allà a la vora almenys no molestar-los i si no hi són però sabem que és un treball tots doncs no fem el bé perquè és una llàstima és una llàstima i al fi i al cap és un bé per tots i tenint en compte recordem que menjar marisc ha d'estar prèviament depurat si no, pot ser de la per la salut. O sigui que a sobre, ens en podem perjudicar nosaltres. Se'ns ha recabat per el programa, per avui, perquè el temps aquí vola. Bé, vola aquí i vol a casa de vostès i a tot arreu. O sigui que no ens en drenem compte. Bé, quan vagin por ahí, en algun o no cal que sigui a Galícia, pot ser en algun altre lloc, que vagin en un treball, pues, doncs, respetar-lo i ensenyant als nostres fills també a respetar-lo. Perquè si nosaltres no els ensenyem a respetar, el dia demà no respectaran tan ells. I és és una barbaritat, això. Sí ensenyals-hi aquí hi ha una feina, s'ha de respectarem perquè estan tonen per, per l'altre, no ho toquem. I ja està. Res okay. més per avui, amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí com sempre, com sempre com sempre. enviar hi qui aquella rebraçada tan gran tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar Mai. Adéu! Ad, Adéu fins al dia vinent. Adéu! Aires de cultura...